Slavoslovia a 133-a de mulțumire pentru darul măslinului. Aliluia, slavă ție Tată Ceresc, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, Te iubim și îţi mulțumim fiindcă măslinul tău, ca un făt frumos, ca o flacără de soare, ca o lumina lumii, cu dragoste ne-ai dat. Aliluia, slavă ţie Tată Ceresc, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pline de mir sunt cuvintele lui, ca diamantul este semânța credinței lui, ca un rău curg darurile și roadele lui, de când l-ai bine cuvântat. Aleluia, slavă ție, Tată, Celesc, Sfinte Dumnezeule, sunteți tare, Sfinte fără de moarte, te iubim și îți mulțumim, fiindcă viața cea veșnică, adevărul cel Sfânt, calea cea luminată, temelia Ortodoxiei. Semnul Sfintei Cruci, legea iubirii, prin el s-au întrupat. Aleluia, slavă-ți, iertă-te, ceresc, Sfinte Dumnezeu le tare. Sfinte, fără de moarte, te iubim și îți mulțumim, fiindcă mlădiți această Sfântă, adusă de porumbelul Duhului Sfânt, ca să potolească potopul durere și al morții. Prin el am aflat. Aleluia, slavă-ți, e Tată ceresc, Sfinte Dumnezeu le Sfinte fără de moarte, te iubim și îți mulțumim, fiindcă de două mii de ani, trupul și sângele lui ne-a dăruit și pe muntele masinilor pentru poporul său, un drum deschis a lăsat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, te iubim și îți mulțumim, fiindcă neamurile sunt ramurile lui, credincioșii, sunt roadele Lui, ca un râu ce curge din soare, sunt binefacerile Lui, cu care ne-ai binecuvântat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc! Sfinte Dumnezeule, simte tare, sunt fără de moarte, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin sâmburii Lui ucenicii în lume a lăsat, iar uleiul faptelor sfinte pentru candele, pentru fecioarele suflete, a dat, aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin sâmburii credinței, ființa lui s-a înmiit și peste tot pământul, ramurile cuvântului tău ai răspândit. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, Sfinte, Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, te iubim și îți mulțumim, fiindcă neamul nostru, care cu mirul legii iubirii l-ai primit. Ca pe o creangă de aur, pe trunchiul maslinului tău l-ai altoit, aluia slavăție, Tate Celesc, Sfinte Dumnezeule sunt Sfinte Fără de Marte, te iubim și mulțumim, fiindcă Sfinții tăi din el au ieșit și în împărăția ta, ca un vis veșnic de lumină și har, ei rânduit.